Hallå? Ja, är det Henrik? Vem frågar? Janne Janne, Janne vadå? Ja. Jag tänkte höra, kan inte du berätta för mig hur det var att vara plutonchef på en stridsvagn? Vem är du? Jag är Janne Ja men Janne Hur var det att vara, var var vara plutonchef på en stridsvagn? Vad heter du? Kan du berätta? Hur fick du ut din examen historia